<të> falendërojë Allahun Sufana Uta Ala, Zotë një gjithësis, i cili u premtoj shpërblim të madhë atyre që e mbajnë amanetin, dhe i kercënoj me ndëshkim të dhimshëm ata që e shpërfilin amanetin. E falendërojë Allahun Sufana Uta Ala, për të gjitha me rësitë, Mirësitë dhe bekatitë e tij, të cilat nuk mund të numërohen. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë për veç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut Subhana ve Teala. I dërguari i Allahut Sallallahu Alei ve Sallam na ka këshilluar që ta çojmë në vend t'amanetin dhe në ka ndaluar nga pabesia dhe traktia. O zotë fale, bekohet dhe më shirojate familin e ti, shokët e ti dhe gjitha ta që kam pasuar me besnikri dheri në ditë në gjukimit. Të ndëruar shikues ja të kemi përsëri në këta emision për të vazhduar me një virty të lartë të blersuar nga të gjithë por muslimani atë e ka në gjak pikërisht do të flasim për amanetin për kufizimin e të cilit e kemi dhënë në emisionin e kaluar kemi folur për disa dobi dhe mirësitë e amanetit kemi shpjeguar format e shfaqjes së tij e atë pikërisht sot jam në këtë takim për të vazhduar me qështet tjera që kanë të bëjmë për amanetin. Kryere amanetit eshtë argumenti besimit. Idrëguar i Allah sallallahu alaihi vësallem thot nuk ka besim a i që nuk e mba në amanetin. Nuk ka fe a i që nuk e mbanë përëntim, pra e shkerë përëntimin. Zotë ju një lartë madhruar ka përshkruar banorë të gjenetit dhe përmënd se një prej cilësive të banorëve të gjenetit e se ata e qojnë në vënd të amanetin. Thot Allahus, Pana Utala dhe ata cilë të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve që kanë marë për sipër. Ata e kryen regullisht namazin Bi Krisht këta janë trashëgimtarët ata që do të trashëgojnë xhenetin Firdeus në të cilin do të qëndrojnë përjetësisht. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Më garantoni gjashtë gjëra që t'ju garantoj xhenetin." Dhe ka përmendur një ndër cilësitë që kërkohet për këtyre gjashtë gjërave është ruajtja e amanetit. Pra Duke mbajtur amanetin, besimtari fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kryerja e amanetit është shkak për të fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: Nëse dëshironi që Allahu dhe i dërguari i Ti të duan, atëherë ruajini amanetin, flisni të vërtetën dhe silluni mirë me komshin amaneti, është gjeja e parë që do të largohet nga njerëzit. Ka the një dërguar e Allah sallallahu aleyhi vësallem, e parë a gjë që do të largohet pre njerëzve, është amaneti. Dhe gjeja e fundit që mbetet nga theja e tyre, është namazi. Dhe në një adit tjetër, thotë profetis sallallahu aleyhi vësallem, do të vi një kohë kër njerëzit do t'japin besë njeri tjetërit, por nuk do të ambajnë amanetin. Sa që do të thuhet se në filanë fis një, vërtet është njëri i besueshëm. Do të unë basa amaneti. Dhe ka thënë që të ashtu profeti sëllallahu a reju o sëllem për këtë kohë, kohë të cilën ne po e prijetojnë para këja metit, ka thënë i drëguar e allaut sëllallahu a reju o sëllem do të vinë një kohë kur do thuet për një person, sa i fortë është, sa njeri me fa dhe sa i mënsur, ndërko që në zemrën e ti nuk ka asë një grimës besim. Ja kështu pra do të përmbysin standartet, ose mirë them jam përmbysur standartet në kohën tonë. Veset konsiderojmë virtyte dhe virtytet vese. Hudhejfja radiallahu anhu para se të ndronë të jetë, ka thënë. Kam jetuar një kohë kur nuk e vrisja mundin se kujti e bja besëm. Nësa i ishte muslimar, feja e ti do të apengonë të nga trathëtia, nga pabesia. E nëse do t'ishte i kryshter apo hebre, gjerët i kisha të qarta që është në filin. Mirë po sot, sot, Në këtë ko, nuk di se kujtja ja besën. Përveç filanit dhe filanit. Pra pak njerëzve të mirë. Kur kjo ka ndodhur, në kon e hudhejfe së radialanu. Qëfar mendoni ju? Si kur t'ishte hudhejfeja i gjallë në këtë ko, qëfar vë do të mendonëte? Në këtë ko, kulean shtuar poshtërsit dhe ka humbur amanetin. Humbja e amanetit është paralajmërim për përmbysjen e botës. Në një hadith transmetohet se një burrë shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë ai tha o dërguar i Allahut, kur do të përmbyset bota? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam kur të humbasa amaneti pritë të kiametin, pra të atëherë do të përmbyset bota. E si do të mbasë amanetit o i dërguar e Allahut, tha profetit sëllallahu aleyhu a sëllem, kur njërzit e pa aft të vendose në poste dretuese me përgjesi, atëhere, pra kështë kështë humbja amanetit, atëhere, pritë të kiametin, kështë rezultati. Ky paralejmërimi profetit sëllallahu aleyhu aleyhu a sëllem është bërë realitet në kohon ton, e se cili besoj se se cili për jush në vetën e ti e pëhon këta. Amaneti e shumë i rëndësishëm në ditën e kiametit, në ditë, kur njerës e dalin para zotit i gjithësis. I drëguarja lau të selë lau, ali ju së lelem për këtër nga njofton, dhe thot, se amaneti dhe fare fisnia qëndrojnë në dy anët e Siratit. Sirati edini është u e vendosur mbi zjanë e xehën e Allahut na ruaj prej tij. Janë vendosur në të dia dhe në të majtë të Siratit. Njerëzit do të kalojnë mbi Sirat e secili sipas punës së vet. Ëndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të lutet rabbi sellim sellim o zotim shpëtim, shpëtim të kërkoj shpëtim por nëse punët e njerëzve nuk janë të mira nuk do të ketë shpëtim për ta fëtë profeti sëllallahu alaihu sëllam ka njerëz që nuk do të mundet e eqë si ndot për vetëm se do të zvarit do, do të ësi zvar Në të dy anët e Siratit ka kelabim, një një antipgandhas të lidhura pas Siratit, të cilët do të rrheqin ata për të cilët janë urdhëruar. Ka preturë që do të shpëtojnë, por shumica do të bien në zjarr. Allahu na ruajt prej tij. E pra kështu. Ai i cili e trahë thon amanetin do të rro, do të rëzohet në zjarrin e xhehenemit. Islami na urdhëron ta mbajmë amanetin. Dhe na ndalon nga tradhtia e amanetit. Allahu i lartmadhruar thotë: "Ja, ey ata që besuan, mos e tradhtoni Allahun dhe Resulin, dhe mos e tradhtoni amanetat tuaja, ndërsa ju e dini." O ju që i besuat, Mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin. E të tradhtoni amanetet tuaja duke qenë të vetdishëm. Dikush mund të thotë un sillet mirë me atë që sillet mirë me mua, por dikush nuk e mban fialën e shkel besën. Ti përgjigjesh në të njëjtën me të njëjtën monedh, të njëjtën mënyrë edhe un të veproj si ai. Jo, kjo nuk është ndaluar në fe. Edhe nëse të të tjerë të sillen keq me ne, ne duhet t'jau kthejmë me të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë në lidhje me amanetin, thotë: "Krye amanetin. E tregoj u besnik me atë që tregohet i tillë me ty. Dhe mos e tradhëto atë që të tradhfton." trahtin dhe jamanetit, i dërguar i Allahut së rëdhahu a.s. e konsideron një për shenjave të një fakut, të hipokrizis. Thotë profetit së rëdhahu a.s. shenjat e munafikve janë tre. Shenjat e munafikut janë tre. Kur flet, gënjen. Kur premton, nuk e mban premtimin. Dhe kur i besohet, trahton. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahu subhanahu wa ta taala që ta ruaj nga tradhtia. Tradhtia ndaj amanetës është pabesi. Është padrejti. Dhe i padrejti një ditë do të pendohet. Allahu subhanahu wa ta taala thotë: Inna Allaha la yahdi kaydhal kha'in. Me të vërtetë, Allahu nuk u jep sukses tradhtarve. I dërguari Allahu sallallahu alei ve sellem në një hadith thotë, gjenerata më e mirë është ajo e imja. Pra, brezi i sahabëve. Pastaj ata që vinin pas meje quhen brezi i tabiinëve, brezi që vin pas sahabëve. Pastaj ata që vinin pas tyre pra brezit tabi tabinbe, pas alësit e sa e tabinbe. Tho profetis sallallahu aleyhi wa sallam, pas këtyre, pas, pas, pas, pas tre gjeneratave të arta së shqyën ndryshe, do të vinë njërës të cilve nuk do të pranohet dëshmija. Do të japin besën njëri tjetrit, por nuk janë as pak të besu e shëmë, do të premtojnë dhe do ta shkelin premtimin. Në vazdim, Mëllëumi tu tregoi një hadith nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për të parë sinqeritetin e mbajtjes së amanetit dhe pastaj të flasim për disa mësime që përfitohen nga ky hadith. Ne ka treguar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam një hadith i sakt, një aditë sakt, që trasmetonë Bukhariu dhe muslimi, profetisë sallallahu a.s. në ka të reguar dhe thot, një burë bleu një tokë të një tjetër. Në këtë tokë, blerë si gjithi një qypë me flori. Por kënë nuk e bajti për vete. Gjëbën? Shkont e këshitë si dhe i thot, mere arin tëndë. Këj gjithi në tokë, në tokë. Mere arin tëndë, Unë bleva tokën dhe jo floririn. Por asë shqitësi nuk e pranoj. Subhan Allah! A mund të ndodhë, a ka ndodhër, a mund të ndodhë kjo në kohën ton? Shqitësi e tha. Unë të shqita tokën me gjithë shka që ka në të. Pra asë unë nuk e dua. Edhe bjenë mos marveshje, grindin me njerë tjetrin për këtë gjekë, hynë në konfliktë. Njeri thot takon të ty, tjetëri thot jo, takon të ty. Shkojnë, te kinë gjukatës, te kinë njeri i zhuar, njeri i mirë. Për të zhidhur, mos marveshe mes tyre. Dërsa a i pjët, gjukatësi, kjo njeri i ditur i pjët, a ki një fëmi? Po, thot njeri, unë kam djallë. Tjetëri thot, unë kam vajzë. A të herë, thotë gjukaci, mërtojnë i djarin me vajzën, lidhin i këta dy. Në martes, dhe shpenzoni për e këti thesari, për këtë familje, dhe jepni lëmosh, jepni sadaka. Ja kështu e zidi, mos marveshen. Shikoni pra, qfarë sinceriteti, Shikoni se si mbahet të amaneti, blersi nuk e përvecësoj arim, se kështë e frikë se nuk i ta konta ti. Po ashtu dhe shqitësi, nuk e pranojate. E këta të dy, u gjukuan të kënjeri i mirë, i cili pa dyshim, gjukoji me dretësi. Nga kjo adith, në përfitojmë shumësime, a disa prej këtyre mësimeve po i përmendim në vazhdim. Ne duhet të jemi të sinqert në marrëdhëniet me njerëzit. Shitbllëria tregtia është amanet për të cilën do të për të cilin do të pyetemi. E pra palët kontraktuese, blerësi dhe shitësi duhet që ta mbajnë amanetin. Muslimani duhet të kërkojë pasuri halal e me këtë pasuri të ushej vetën dhe familjen e ti. Allahu i më shirof të parë të ndërruar. Kur buri nisej në mëngjes për të kërkuar risku në Allahut, grua ja e përcilhte dhe dheri të kdera e shtëpis dhe i thoshte o filan, o babaj i djali tim, A vaji siman. Kujdes. Mos na ushmi e haram. Ne mundet ta durojm urin e këtyre ditëve të dynjas, por a kemi të pamundur nuk mund ta durojm dot zjarin e xhehenemit në ditën e kiametit. Kjo është devotshmëria. Pajtimi mes njerëzve është një prej veprave më të pëlqyera për të cilat na nxit Sharia Islami. Madje them, të them na urdhëron. Personit tek i cili shkuam për të gjykuar, ishte për njerëzve të mirë, ishte një njerëz i zjuar, i cili i pajtoi ata të dy në diçka që ishte në interes apo në dobi për të dyja familjet. Allahu subhana otaala në kuram thod i ne mal minune i khuah fë asrihu bejnë a khawajkun. Me të vërtet, besimtarët janë vlezër. Pra, pra ndaj pajtoni mes vlezërve të e më disjush. Nga nga tjetër, puna me edashur e shëjtanit eshtë që ti ndaj ata që janë të bashkuar. Ti largoj ata që janë afër njëri tjetrit dhe ti bëj të urryen ata që e duan njëri tjetrin. Asketizmi në dynja është një tjetër mësim që përfitohet nga Adithi i Sapo cituar. Shitsi dhe blerësi ishin njerëz asket. Ata nuk lo nuk lakmohin në pasurinë e kësaj bote, ata nuk e adhoronim parem dhe pasurin, si kurse, ndodh me shumjeres në konë, e sot me janë bërë rober të dunjas, rober të pasuris. Pasuria është fitne. I drguar i Allahu të sëllallahu a.s. më thot, gjdo popull e ka një fitne. Fitnja e umetit tim, është tek pasuria. Po më jaftojmë me kajqë, për pjesën e parë të këti emisioni, për të vazhduar, insha Allahuteala, në pjesën e dytë, me disa dobi të rëndësishme të amanetit, dhe një këshil të shkurtër për amanetin, e ilustruar kjo me disa dithe të të dërguarit të zidhurit Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, es-salamu alaikum, wa rahmetullahi wa berekatu. Bismillah, u alhamdulillah, u wa salatu, u salam, ala resulillah. Disa dobi të rëndësishme të amanetit. Muslimani mirë, besimtari me besim të fort e mba në amanetit. E pra, mbajtja e amanetit, që uare në vënd të amanetit, është shënjë e besimit, është shënjë e islamit të mirë të një personit. Amaneti është shkaku i ekzistencës sonë në dunja. Është shkaku përse ne, për ne jetojmë në këtë botë. Është shkaku është sekreti i kësaj jete. Mbajtja e tij bën që të ekzistojë kjo botë. Nga anë tjetër humbja e amanetit paralajmëron shkatrimin e kësaj bote. Sikurse nuk ka njoftuar për këtë i dërguari Allahu. Alehi salatu u aselam. Amaneti është esenca e fesë. është testim për ne nga Zotë i gjithësisë. Do të qëmë në vënd, apo do të aumbasim atë. Në përmjet amanetit, rruhen gjerat jetike për njeri unë. Gjerat më të rëndësishme për te. Si që janë feja, nderi, morali, pasuria, dituria, trupi, shëndeti, shpirti, shkenca, dëshmija, dretësia e tjere ti nuk mund të numërohen. Të besu e shmit, njerëzit besnik i do Allah. Por i duan edhe njerëzit, atyre u beson miku dhe armiku. Amanetje është vjërtyt i lartë me të cilin Allahu së fana o tala i përshkruan besimtarët robrit e ti të cilët i ka mëshiruar banorët e gjenetit. Ua ledhine hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Janë atatët, më fani janë atatët cilët e qojnë në vënd të amanetin dhe i mbajnë premtimet. Janë të kujdeshëm dhe premtimet. Shëqëria në të cilën individet e saj e mbajnë amanetin, është një shëqëria e bekuar, është një shëqëria e moralëshme, e shëndetëshme, e dinjitoze, e dejnë, e mirë. Një këshilë për amanetin, për mbajnë amanetin, thamë e ilustruar me hadithe të të dërguar të laudhë, sëllallahu a.s.m. Le t'i friksohemi allaut së fanë o tala dhe t'i bajmë amanetet tona, se cili pre nesh do t'pytet para allaut së fanë o tala për amanetin. A e ka kryer, a e ka qua në dhënd, apo e ka trathuar amanetin. Do t'pytet për gjdo dhe tyrë që jesh ngarkuar, e gjdo përgjësi që ka marë për si për qofta jo familjare apo shëqërore. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë se se cili prej jush është bari e se cili do të pyetet për tufën e vet. Detyra apo posti, qoftë i ulët apo i lartë, është përgjegjësi dhe jo nder. Është ibadet nëse shfrytëzohet për vepra të mira dhe jo karrierë për ego dhe individualizm si kurse e shpryzojnë të pa uvët. Posti dhe të tyra është provim i vështir prea lauts fanautala, të cilin nuk e kalon, vetëm se aji cili jep hakun. Pra ndaj, gjdo në mpunës, i shfardoj instanse qoftë, leti friksojtë a lauts fanautala, dhe të aqoj në vënd amanetin, e mosë të ratëtojate. Hadithet të cilat do t'i citoj në vazhdim, bidh një lamelejnë dhe vullnetin Allahotës, përna o tala, u dretojnë të gjithë njerëzve, por, në mënyrë spesifike veçanërisht, u dretojnë atyre që kanë post dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të më dha në këtë bot. Leti friksonë Allahut së fa na o tala. Leti dijoj ma ditet në vazhdim. Foti dërguar i Allahut sallallahu aleyhu sallallahu Allahu ja ka ndaluar hyrje në gjenet gjdo njeri ju jo që i ka ngarkuar përgjësi të ne ka ngarkuar me përgjësi me post me dhe tyrë dhe i dhe i e ka trathuar amanetin para se të vdesë. Vdesë duke e trathuar amanetim. Në këtë gjëndje e ka gjithur vdekja. Zotë në ruaj. Allahu ja ka ndaluar hyrje në gjenet. Thotë i lartë madhëruari wa kifuhum innehum mes ullun pyëtini ata ndalinja ata se do të meren në pyëtje, do të pyëten. Thotë gjithashtu profetisë sëllallahu a.s. ose më mirë them jesh lutur Allahut së panë o talë ka thënë o zotë im kujt i besohet një detyr prej umetit tim dhe a i ja vështirëson njerëzve halet problemet nuk u azith ato të lutëm o zotë edhe ti vështirësoja ati logarin o zotë im ati që i është besuar një post për e umetit tim dhe kuj u alekhtëson njërzve halë dhe problemet u azith ato, të lutëm o Allah lekhtësonja dhe ti logarin në ditën e gjukimit. Gjithashtu, ka thani dërguar e Allah sallallahu aleyhi vësallem, a i që Allah së fanë o tala ta e ngarkon me një përgjësi për musliman, pra e bën i jep një detyrë një postë në krye të muslimanëve. Dhe ky e injoron, injoron hallet, problemet, nevojat, varfrinë e muslimanëve. Leta di se Allahu subhana ve teala do ta braktis kur ai të ketë halle, probleme, nevojë dhe të jetë i varfër. Pra në ditën e Kiametit kur kur do, do të ketë nevojë për mëshirën e Allahut, sëpana më të ala. Dhe së fundi, i dërguar e Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, ka than. Kush e merë në pur një person? E merë këtë nga një bashkësi njërzish. Ndërkoj që në mesin e këtyre njërzve, gjendet një tjetër, të cilin Allahu subhanahu wa taala e përcin më shumë sesa të parin. Pra ai Allahu e di se ai është më i aftë i ndershëm dhe e kryen amanetin. Nësa ky person merr zgjedh një tjetër për egoin e tij apo për interesat e tij apo me mik, si kurse ka në kohën tonë Për këtë tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Kujyri e katradhtuar Allahun të dërguarin e Tij dhe besimtarët." Losim Allahun subhanahu wa taala që na bëj prerëbër të devotshëm. Për atyre që e mbajnë amanetin. E lusim Allahun subhanahu wa taala që na ruaj nga hipokrizia, nga tradhtia dhe pabesia o zëtë yn, në mundëso, të ashohim të vërtetën, të vërtet, ashtu si qështë, dhe në bëj pasu e së të saj. Të lutemi o zëtë, në mundëso që të ashohim të gabuarën, të gabuar ashtu si qështë, dhe në largohë prej saj. O zëtë yn, mos në lerë të hutuar dhe të qoroditur në dërmjetë kësaj dhe asaj, të vërtetës dhe të gabuarës, sepse për ndryshe kemi qen kemi për të qen pritë të dëshpëruarve. O Allah, o Zot i Unë, të lutemi, na dhuro udhëzim ndër devotshmëri dhe pasuri. Me kaj e mbyllim misionin e sotëm, me të cilën folëm për amanetin dhe dobit e tij. O sallallahu alanebiina Muhammedu wa ala alihi sahbihi wa sallama taslima katira walhamdulillahirabbilalamin dayna takimin e ardheshin inshallahutaala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh